Затято, витрачаючи останні мальтійські віри й свої тимчасової дотації. Майкле. Мене, до речі, звуть Михайлом. Як справи? закричав Стейбак, заледве переступивши поріг паба. Це пролунало суто по-американському, але з вуст старого Джейка питання було неформальним і передбачало докладний звіт. Чи варто говорити, що я безмежно зрадів, побачивши знайоме обличчя? Ні, не так. Я навіть зненавидів себе тієї миті, тому що скидався на заблукану дитину, яку нарешті знайшли. Аж у горлі задринчало. І я добляче ковнув пива, щоб залити вогонь, який заплахотів у моєму нутрі, і виривався назовні. Коли я дорешти висповідався Джейкові, була вже глибока ніч і паб спорожнів. «А що ти збираєшся робити далі?» – запитав Джейк. «Шукатим роботу». Скволо вигукнувся я. «Може, повернеться в Штати?» «Я там уже був. А хочеш, прилаштую тебе тут у розкішне місце?» Джекі завжди був сповнений ентузіазму. «Що то за місце?» «П'ятизірковий притулок, здається, Плаза Джонсон». «Як ти це зробиш?» «Нема проблем. Його господарка – моя колишня Герлфенд. Одна із... Щоправда, що його хрін зна коли...» А Джейк дотепер із задоволенням практикував слівця і вирази, що їх навчився від мене, під час нашого лос-анжелівського байдикування. І такі слова, як сука, хрін, курва та багато інших, вживав у правильному контексті. Ким же я там працюватиму? Таким завгодно – коридорним, портьє, ліфтером, офіціантом. Якщо пощастить, упадеш на хвіст багатій дамочці, адже ти для них екзот. І доля твоя вирішена. Хіба ні? Ми сиділи в пабі, доки перші промені гарячого мальтійського сонця почали свердлити наші потилиці. Розійшлися на тім, що завтра у цей самий час Джейк повідомить мені про вислід переговорів зі своєю колишньою подружкою. Перемовини, мабуть, були брехливими, бо наступного дня Джейк з'явився з, з подряпаною пикою і бродливою посмішкою на трохи Оце гаразд, радісно висловив він Моніка залишилася такою ж божевільною. Бойся за кілька років вона завалить увесь статочків в готельний бізнес Ну а якщо до мене? Домовився Будеш прибиральником? Якого біса? Ти ж знаєш, що я помешкання змінював тільки через те, що попільниці були забиті недополками Оборився я Крім того, це жіноча робота Заспокойся, Майкле, це єдине, що ти можеш зробити. Усі інші місця зайняті аборогенами, і тобі з ними не змагатися. Чи ти хочеш тут засохнути, мов кактус? Одне слово, прощатися я не хотів. Я забуваю своє обличчя. Мені необхідно час від часу дивитись у дзеркало, інакше зовсім забуду, з ким маю до але коли я заходжу у церкальний ліфт, готелю намагаюся потупити очі. Чотири мудаки, що оточують мене з усіх боків, здаються монстрами. Запалі очі, вигоріли волосся, гейби, обшарпана шкіра і власлива маска, що прикріпила до обличчя. Дивитися досить огидно, особливо на білу уніформу та на візок із чистою білизною і комплектом Засобів для миття, у підсобці, де я перевдягаюся, завжди панують бурхливі веселощі. знаючи, що я ще не зовсім досконало за свою мальтійську, мої колежанки лепечуть щось незрозуміле, даючись до сленгу і негідниці регочуть, позираючи в мій бік. Без сумніву, вони пліткують про мене. Я для них безстатева істота, перед якою вони можуть без сорому підтягти колготки зрізати мозолю на нозі чи похвалитися новими майтками. Службовим ліфтом я піднімаюся на свій поверх. Головне не застати гостей у номері і навіть у коридорі. Зазвичай з 8 до 12 готелі сніданок. За цей час потрібно встигнути прибрати усі кімнати. Мірою появи на дверях синіх табличок, які свідчать про те, що клієнт вийшов. Іноді, щоправда, трапляються ідіоти, інакше не назвеш, які щодня вивішують надпис «Прошу не турбувати». Це мене жахливо дратує, бо потім на прибирання номера потрібно щонайменше півгодини, що за наших умов геть неприйнятно. Я зобов'язаний навести лад у кімнаті хвилин за п'ятнадцять.